Парк був справжньою меккою для оксамитівських міщан. Туди приїздили із навколишніх повітових містечок і навіть з Харкова, Глухова, Чернігова, Полтави і подейкували з Києва. Павло Іванович навіть поставив там публічний туалет, однак народ все одно ховався по кущиках. Павло Іванович сердився, тупав ногами і хряскав кулаком по столу. «Не вігласи, темнота несосвітня! Я ж вам культуру привіз з Європи, а ви, ех ви!» Водночас Оксамитівка завдяки старанням того ж Павла Івановича уперто культивувала старосвітщину, тобто по-малоросійський старий уклад. Мало кілька церков, шпиталь, богадільню для жебраків, монастир і базар. Павло Іванович любив, щоб у неділю і на всі свята розливався на весь повід мелодійний церковний звін. І він не шкодував грошей ні на дзвони, ні на ікони, ні на позолоту куполів, ні на будівництво нових церков. Він вибудував по церкві на честь народження кожного із синів, крім останнього, і лише одна не його стара дерев'яна церква сиротою стояла осторонь, в гадючнику, за базаром. То була церква святого Пафнутія. Святий Пафнутій народився в родині охрещеного татарина. І Оксамитівська церква колись була збудована на кошти охрещеного татарина, до речі, діда першої дружини Павла Івановича, тому їй і дали це ім'я. Церква була аж чорна від часу і поїджена шашелем. І, здавалося, отот -от розвалиться. Там правив божевільний піп Рострига отець Парфеній, чернець, якого вигнали з Оксамитівського монастиря. Він любив бродити в лахміттях Оксамитівкою і видавати себе за юродового пророка. Він тинявся попід пишними церквами Павла Івановича, де сиділи прошаки каліки між Торговельними рядами по базару, і вигукував якісь обірвані фрази, за якими Оксамитівці намагалися відгадати майбутнє. Павло Іванович Оксамитенко страшенно цього не любив, тупав ногами від гніву і хряскав кулаком по столу. Мовляв, Оксамитівці, і всі, хто приїжджає подивитися на Юродивого, не вігласи, Темнота несусвітня. Покиньте нарешті це мракобійця. Це ж гріх поклонятися юродовим. Я ж вам набудував нові церкви, де все чисто і гігієнічно, де культурні і освічені священники. Все ж для вас, невдячних, ходіть туди і моліться. Ех ви, ех ви! З батюшкою Парфенієм у Павла Івановича склалася своя історія. Парфеній, здавалося, переслідував Павла Івановича. Несподівано з'являвся у тих самих місцях, де і цукрозаводчик, і своєю присутністю, і своїми дурними пророцтвами псував йому імідж і настрій. У Парфенії за церквою розкинувся пустир, Зарослі кущів, бур'янів і дерев обвиті хмелем і диким виноградом Пустир обривався в яр А там було ще моторошніше По дну яру протікала річечка Яка подайкували затягує в себе Як в болото Попадеш туди – гукай, не догукаєшся В Оксамитівці це місце називали «гадючником» І лише батюшка Парфеній не боявся там вештатися. Він знав усі ходи і виходи. І в тому гадючнику у нього було своє дике господарство. Він збирав там якісь ягоди, а потім годинами сидів на осонні і нанизував їх на нитки і розвішував сушитися попід церквою, а згодом носів. Ці намиста як браслет на руці і знімав лише для того, щоб перебирати ними як вервицею.